Den svenska landslagscentern i fotboll Gunnar Nordal, Ofta kallad världens bästa center Blir nu Sveriges första professionella fotbollsspelare Han radiointervjuas av den här tydland Han ska spela fotboll i fortsättningen Inte i Norrköpingskamraterna Inte i svenska landslaget Och inte i Europalaget Utan i Milano i Italien Ja, det där kontraktet skrevs under igår Varför du gör det behöver man kanske inte fråga Ja, det är många som undrar varför jag gör det. Men som du har läst så har jag chanser kommit till oss att ta ett detta steget. Men nu efter Olympiaden så reflekterar jag mycket starkt för att som avslutning på min fotbollskarriär försöka i någon mån försöka få en tryggad framtid för min son och min fru. Ja, det innebär inte något avsteg från svensk idrott och svensk fotboll att du tar det här steget därför att du har haft mycket glädje av de här åren väl? Ja, som glädje som svensk fotboll har berett med det Går ju inte att uttrycka i ord jag menar Bland annat har jag ju fyra seriesegrar och en kuppmedalj Och nu som kronan På verket en olympisk guldmedalj Du är inte rädd för Svårigheten att anpassa dig I det landet där nere med språk och så vidare Nej jag skulle tro att nu har jag fått En tolk som är hos mig Minst två timmar om dagen i tre månaders tid Som ska dela med språket efter de svenska guldmedaljen vid OS i London förra året och inte minst efter tredje i maj på Rosernas fotbollsstadion över det engelska proffslandslaget är de svenska fotbollsspelarna mycket eftertraktade på kontinenten. Gunnar Nordals nya klubb AC Milan köper också Göteborgaren Gunnar Gren och IFK Norrköpings Nisse Lidholm. Därmed skapas den sedermera så berömda inertrion Gren-Oli- Broder Bertil Nordahl värvas av Atalanta i Bergamo och det här är bara början på raden av utländska köp av svenska fotbollsspelare. Den tjeckoslovakiska guldmedaljören vid OS i London, Emil Satopek, sätter vid friidrottstävlingar i Ostrava två världsekord efter varandra på 10 000 meter. De internationella sportjournalisterna utser senare Emil Satopek till årets bästa idrottsman.